Kapittel 38 Nå skjedde det i mellomtiden, da Juda dro ner fra sine brødre, at han slå opp sitt telt i nærheten av en man en adulamit, og hans navn var Hira. Og der fikk Judah se en datter av en viss kananer, og hans navn var Shua. Så tok han henne til ekte og hadde omgang med henne, og hun ble gravid. Senere føtte hun en sønn, O han ga ham navne Er. Så ble hun gravid igjen. Med tiden fødte hun en sønn, og ga ham navnet Onan. Enda en gang fødte hun så en sønn, og hun ga ham navnet Kjela. Og han var i Aksib da han fødte ham. Med tiden tog juda en høstru Er, sin første føtte, og hennes navn var Tamar. Men Er? Judas førsteføtte viste seg å være ond i Jehovas øyne. Derfor lot Jehova ham dø. Judas sa derfor til Onan, «Ha omgang med din brors høstru, og inngå svåger ekteskap med henne, hvor pristen bror avkom. Men Onan visste at avkommet ikke ville bli hans, og det skjedde, hver gang han hadde omgang med sin brors høstru, at han spilte sin sed på jorden for ikke å gi sin bror avkommet. Men det han gjorde var ondt i Jehovas øyne. Derfor lot han også ham dø. Så sa juda til Tamar, sin svigerdatter, «Bo som enke i din fars hus, inntil min sønn Sjela ble voksen». For han sa til seg selv, «Kanskje også han dør, liksom hans brødre». Tamar dro derfor avsted og blev boende i sin fars hus. Slik gikk det mange dager, og Shuhas datter, Judas søstru, døde. Og Juda overholdt sørgetiden. Deretter dro han opp til Timna, til dem som klippte søvnene hans, han og hans venn Adulamitten hire. Da ble det fortalt Tamar, «Se, din svigerfar er på vei opp til Timna for å klippe søvnene sine.» Hun tok av seg sine enkeklær og tildekket sig med et skjal og tilslørte sig og satte seg ved inngangen til gym, som ligger på veien til Timna. For hun så at Sjela var blitt voksen, og likevel var hun ikke blitt gitt ham til hustru. Da juda fikk se henne, tok han henne straks for en skjøge, siden hun hadde tildekket ansikte. Han bøyde derfor av til henne ved veien og sa, «Jeg ber dig, la meg ha omgang med dig for visste ikke at hun var hans sviger datter. Men hun sa, “vad gir du mig for at du skal få ha omgang med mig? Til dette sa han, «Jeg skal selv sende en gjetetjeling fra jorden.» Men hun sa, «Gir du et pant inntil du sender den?» Og han sa videre, «Hva skal jeg gi deg til pant?» Til dette sa han, «Din seilring og din snor og din stav som du har i hånden.» Da han dem til henne og hadde omgang med henne, og hun ble gravid ved ham. Deretter reiste hun seg og gikk, og hun tok av seg sjale og kledde seg i sine enkeklær. Og juda sentte så geitetjelingen ved sin venn Adulamittens hånd for å få igjen panta av kvinnens hånd, men han fant henne ikke. Og han ga seg til å spørre mennene på hennes sted og sa, «Hvor er den tempelprostituerte som var i Enajim ved veien?» men de sa gjenta etter ganger, det har aldri vært noen tempel prostituert på dette stedet. Til slutt gikk han tilbake til juda og sa, jeg fant henne ikke, og dessuten sa mennene på stedet, det har aldri vært noen tempel prostituert på dette stedet. Da sa juda, la henne beholde dem, for at vi ikke skal bli gjenstand for forakt? Jeg har i hvert fall sendt dette til men du fant henne ikke. Omkring tre måneder senere skjedde det i midlertid at det ble fortalt juda. Tamar, din svigerdatter, har tedd seg som en sjøge, og se, hun er også blitt gravid ved sitt sjøgeliv.» Da sa juda, «Før henne ut og la henne brennes.» Da hun ble ført ut, sendte hun på sin side bu til sin svigerfar og sa, «Det er ved den mannen som disse tingene tilhører, jeg er blitt kravide.» Og hun tilføyde, «Jeg ber dig, undersøk hvem disse tingene tilhører, seilringen og snoren og staven.» Så undersøkte juda dem og sa, «Hun er mer rettferdig enn jeg, ettersom jeg ikke ga henne til min sønn Skjela.» Og han hadde ingen ytterligere omgang med henne etter dette. Nå viste det seg ved den tiden da hun skulle føde, at se, det var tvillinger i hennes liv. Videre skjedde det, da hun var i ferd med å føde, at den ene stakk hånden frem, og jordmoen tok straks og band en skalagen rød tråd om honnen hans, i det hun sa, «Denne kom først ut.» «Til slutt gikk det slik at så snart han dro hånden tilbake, se, da kom hans bror ut, og en utbrøt. «Hva mener du med dette? At du har forårsaket en bekkenbundrift for din egen skyld?» «Derfor fikk han navne Peres.» «Og etterpå kom hans bror ut, han som hadde den skalagen røde tråden om hånden.» «Og han fikk navne Sera.»